Після невеличкої бійки біля вівтаря пов'язали козаки-солдатів і теж потягли з собою. Настав вечір. Сумний, страшний, невеселий. Збиті до крови сиділи арештанти, забиті в колотки так, що й поворухнутися не можна. Мовчки сидів Миницький. А поруч, клянучи свою долю, напівлежали солдати. Привели кількох селян. Перших, хто під руку Климовичеві попав. Страшне. Невідоме майбутнє гнітило душу. Не справдилося видіння. Обдурило. Минуло кілька днів. Минув тиждень. І настали для всіх заарештованих страшні дні. Пинилися вони у тайній канцелярії. Щодня – Тягали їх усіх на допити, щодня брали на тортури. Не жаліла тайна канцелярія ані кнутів, ані диби, ані розпечених кліщів. З Минницького вже перші два допити зробили каліку. Не міг він руки піднести, а тіло все вкрите було страшними ранами. А з третього допиту вернув він цілком божевільний. Сидів у кутку і плакав. Хвилинами розмовляв з кимсь невідомим. Нарікав на нього. Лаявся гидкими словами. Цілі потоки, цілі калюжі крови вимітали після допитів служники. Давно вже не чули стіни застінку стільки криків, стільки благань, стільки прокльонів. Кожен ранок Ніс в'язням нові муки і нові страждання. Минали дні. І надійшов нарешті присуд. Кілька днів у Москві та Петербурзі на страх іншим батогами, кнутом карали всіх, хто того дня з Ярославцем був і під руку або на очі Климовичеві попав. З дерев'яного залитого кров'ю по мосту Стягували кати на півтрупи, а далі чекали на цих бідолашних злочинців довголітнє заслання або ж каторна робота. Та це ще була мілость царицина. Гірша кара спіткала солдатів Новгородського піхотного полку Маскуряна, Ануфрієва, Шурлаєва, Мікуліна і Козлова, що охороняли, боронили самозванця що обіцяли йому вірно служити, їх разом із отаманом села Кучаківки Осипом Кучаківським, який теж пристав до самозванця, страчена на горло в Петербурзі. Та ще страшніша кара чекала на решту підсудних, найголовніших винуватців. Одного дня, в неділю вранці, до Ярославця прибула велика козача команда, того ж дня прийшло кілька піших та кінних сотень російського війська. Після служби прочитав новий піп, що завтра вранці відбудеться кара над злочинцями, що все село мусить прийти, подивитись, як карають ворогів царициних. Надвечір двома візками під сильною охороною привезли засуджених на страту. Гірко заплакав Піп, побачивши село, де прожив мирно і спокійно стільки років. Нерухомо, байдуже лежав на візку Миницький. Боліли викручені руки, щеміли рани, крутилася голова. Настав вечір. Село, мов, принишкло. Не співали того вечора дівчата, поховалися їм молоді старі по хатах. Страшну ніч переживали селяни. Зійшов місяць, і в його мертвому сяєві страшні якісь постаті сновигали Майданом. Цілу ніч цюкали там сокири, чулася тиха розмова. Минула ніч, остання. ранок вилетіло з села кілька сотень солдатів і козача команда. Минула година-дві, ожило село. З усіх хат на Майдани виганяли всіх чисто, ба навіть дітей малолітніх. Ще півгодини, і потяглися з сусідніх сіл селяни. Звідусіль зганяли людей дивитися на страту. Задзвонили дзвони в церквах по-мертвому. Заплакали діти, жінки. Захвилювалося людське море на Майдані. «Ведуть, ведуть!» Із свічками в руках – під похоронний дзвін ішли йшли засуджені на страту. Попереду, під руки, два солдати вели Миницького. Скляні очі його дивились кудись далеко-далеко вперед, наче не бачили страшних приготувань на Майдані. Позаду йшов Піп Гаврило. Обдертий, напівголий, блідий, страшний мов привид. Вітер розпатлив його сиве пострижене волосся, гірка усмішка кривила уста. Позаду йшов полозок та солдат Стрілков, найретельніший з усіх солдатів прихильник самозванців. І ще далі позаду просто тягли козака Павла Малмегу, хазяїна квартири, де жив Миницький.